На тіла своїх вірних козаків, яких довелося залишати на поталу ворогу, Орел скомандував – на коней. Повторювати козакам не треба було, за якусь мить лише Курява знялася за відділом орла, який зник у гущавині лісу. Внизу Яру виявилося багно, з трудом перейшли через нього. На другому боці відразу залягли, щоб ослонити відворот хмари. І вчасно, бо хмару та його козаків вже наздоганяли червоні. Величезний москаль, назогнавши козака, що мчав останнім, силою вдарив йому в самісіньке вухо списом. Спис, проткнувши голову, вийшов через око. Козак тихо скрикнув і повиснув на спису. Навіть орлові, який за безмежно жорстокі роки Національної революції всього надивився, стало моторошно. Відповіддю могла бути тільки негайна смерть ворога. Витягуючи спис, ординець на секунду забарився. Цього вистачило, щоб отаман збив його пострілом із коня. Загуркотіли й кріси козаків та старшин. Хмара аж розгубився, бо подумав, що на його шляху більшовицька засідка. Та повстанці орла озвались криком «Скоріше переїздіть!». Чоло хмари розвиднілось, по легкість рятунку відчувають і герої. Козаки ледве перейшли багно, вже розмішане відділом орла. Червоні ж, втративши кількох забитими, зникли в хащах. Далі повстанці поїхали спокійніше. Напрям тримали на південний захід, хотіли перейти залізницю. Ще з лісу побачили на станції Комарівці під парою бронепотяг, котрий, як видно, теж брав участь у маневрах. Колію вдалося проскочити непоміченими. Коли їхали повз вовковенецькі хутори, то помітили кілька сотень червоної кінноти. Крім того, на віддалі п'яти кілометрів повстанців переслідували інші кінні частини. Скоро полудень, до рятівного вечора ще далеко. Тим часом більшовики, які мали добрі коні, суттєво скоротили відстань. Вже можна було розрізнити характерні для 24-ї Самарської дивізії червоні кашкети. В принципі, варто було дати більшовикам прочухана. Сил достатньо – 170 добірних козацьких шабель. Але отаман помітив, що настрій у козаків поганий. найгірше, що старшини пригноблені, тому орел вирішив їхати далі. Мчали полями впростець, Коли перескакували якийсь рів, стомлений кінь Павла Коноплянка не доскочив і, завалившись, притиснув йому ногу. Коноплянко не міг звільнитися, а кінь був не в силі підвестися. Оскільки Орел їхав попереду, то вчасно не зауважив, що начальник штабу потрапив у халепу. Добре, що почув крик «Пане Отамане, рятуйте!». Оглянувся, та Коноплянка не побачив, бо той борсався у рові. Зате зі здивуванням помітив, дві сотні більшовиків, що відірвавшись від основної колони, були вже на відстані якихось 500 кроків. Орел, для якого бойова солідарність була основою повстанської боротьби, затримав 20 козаків і разом з ними поїхав на зустріч хвилястій лаві червоних. Поставили на валу два кулемети Льюіса. Кілька черг вгамували, атакуючи запал азіатів. Поки Льюіси частували переслідувачів сталевими гостинцями, козаки витягли коноплянка та коня з рову. Прямували в район дій Байдеголюка. Більшовики хоч трималися на віддалі, та не відставали. Довга погоня надобридла вже всім, і тому, їдучи лісом, козаки з полегкістю почули команду спішитись і готувати засідку. Злізли з коней. Коли ворог наблизився на відстань ста кроків, отаман дав наказ – вогонь. Серед червоних щинилася метушня, падали і люди, і коні. Вискочивши на край лісу, орел поцілив двох більшовиків. Чотири повстанчі Люїси приспішили втечу червоних кашкетів. Раптом отаман почув за спиною стогін. Виявляється, поранено козака Григора Трохимчука з сахнів. Куля зрикошетила від дерева і влучила під ліву лопатку. Як допомогти товаришеві? Поклали його на шатро, розтягнуте між кіньми, а тут сліпа куля влучає в голову Павла коноплянка. Отаман негайно під'їхав, оглянув рану. Шкіра розтята і трохи порушено кістку. Швидко забидувавши рану, поїхали далі. От і сутінки. Вони вкрили повстанців, як ковдрою, можна зупинитися і зробити нові перев'язки пораненим товаришам. Трохимчук зовсім ослаб, далі їхати не може. Довелося залишити його на волю Божу в одного селянина. Як прощалися, отаман побачив, що на обличчя козака вже лягла печать смерті. Над річкою, ушицею повстанців, нарешті сповила і мла ночі. Ну що, Микола? звернувся Орел до Карабчевського.